Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə And olsun dan yerinə And olsun on geciyə And olsun cütə və təkə Və ləyin And olsun keçib getməkdə olan geciyə Həlfizalika qəsmun bu andlar ağl sahibi üçün kifayət deyilmi? Əlm tərə keyfə feala rabbuk ki, Rəbbin nələr etdi ad qövmünə? İrəmətul İmâd sütunlar sahibi İrəm qəbiləsinə əllatî ləm yuhlaqə fil bilâd Albu ki onlar kimisi xalq edilməmişdi. Və Semudul lazîna câbussəhrə bilvâd Həbələ vadidə qayaları yonan səmud qövminə və firavun eləcədə sütunlar sahibi firona əlləzinə tagav fil binad onlar o kəslər ki ölkələrində həddi aşmış və əkferu fiha Çoxlu fitnə fəsad törətmişdilər. Təsəbbə aləhim rabbuk sau Rəbbin də onları əzabla qamçıladı. İnna rabbakal bil mirsad. Əgəcən sənin Rəbbin nəzarətidir. Fə əmmə İzə məbtələhu Rabbuhu fə əkrəməhu və nəqəməhu fəyəqulu Rabbii əkrəmən İnsana gəlincə Rəbbi onu sınayıb ehtiram göstərəndə və ona nemət verəndə Rəbbim mənə ehtiram göstərdi deyər Və əmmə Əgər onu imtahan etsə, ona rızqını verdiyini düşünür və deyir ki, "Rəbbim Amma onu sınamaq üçün ruzusunu azaldanda, "Rəbbim məni alçatdı" deyir. bəllə tikrimun el-yatim. Xeyr Əslində siz yetimə ehtiram göstərmirsiniz. Çasıbı la birbirinizi təhrik etmirsiniz. və takulunə mirası hərisliklə yeyirsiniz. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاً جَمَّا Var dövləti də hərisliklə sevirsiniz. كَلَّا إِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا Xeyr, elə ki yerlərziyə gəlib parça-parça olacaq, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا سənin və səf-səf düzülmüş mələklər gələcək وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى və o gün cəhənnəm gətiriləcək o gün insan günahlarını xatırlayacaqdır lakin bu xatırlamanın ona nə faydası yəqulu ya letni o kaş axirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim deyəcəkdir Feyo ma izil la yuazib uzabuhu O gün heç kəs Allahın verdiyi əzab kimi əzab verə bilməz. Ola yusiqu wathaqahu ahad Və heç kəs onun bu xovladığı kimi buxovlaya bilməz təhənnəfsul mutma'inə o gün möminə deyiləcəkdir ey arxayin olan kəs irci'i ila rabbik radiyatan razı qalmış və razılıq qazanmış halda öz rəbbinə tərəf dön fəduxuli fi fə ibadi Mənim qunlarımın cərgəsinə keç. Və duxuli cənnəti. Cənnətimə daxil